Хворий мовчки стиснув долоню старого панотця. Всі три замовкли на хвилину. Знати було, що щось недомовленого висіло в повітрі межи ними. Семаківський не степів. Зірвався і заходив по хаті. За ним по стінах бігала переломана в поясі тінь з буйною, змервленою чуприною і зі жмутком волосся, що доліпався над передчасно поораним чолом. Підлість бурмотів до себе, бо цим нікого більше й не було в хаті. Нікчемна підлість людська. Психологія товпи, страх череди перед батогом пастуха. Дивуйся, як можна бути таким ідеалістом. Як можна вірити, що та череда перетвориться колись в свідому своїх прав суспільність людську. Як можна вірити в абсурд. Це ж самодурство. Модерна дон кіхотерія і тільки. Нікчемна підлість людська. Пане Семаківський, пробував його спинити отець Ілецький. Але артист буцім не чув дрежучого голосу пан отця. Семаківський. кликнув на нього Шагай. Семаківський. Що? Отець Добродій щось вам хочуть сказати. Отець Добродій дуже прошу і підійшов до ліжка. Ілецький дивився йому просто в вічі. Колись і я так думав, як ви, пане Семаківський, а тепер я одної гадки з паном Шагаєм. Нам треба тую товпу перетворити в народ І треба вірити, що нам це вдасться, розумієте мене? Нам треба вірити Вірити і терпіти отче добродію, правда? Жертвувати собою як шагай на те, щоб кирикучки панували і сміялися в кулак Гарні вигляди, нема що казати Отак вже дев'ятнадцять століть люди вірять і страдають Дійсно подивогідна та євангельська терпеливість людська а що ж, по-вашому, мали б люди робити? Що? І Самаківський потер рукою чоло. Або повести товпу на якесь рішаюче діло, або плюнути на неї, коли така безглузда. А що ви робите? Як? І Самаківський зам'явся. Я малюю. Значить, це ані не пориваєте товпи, ані не плюєте на неї, правда? Ну, так, тільки малярство – це друга річ. Але поза малярством, ви все-таки член нації, громадянин, як я поза церквою, а пан Чагай поза школою. Трохи інакше, бо мистецтво відриває чоловіка від дійсності. Шевченко був великий митець, маляр і поет, а від дійсності не відривався. Шевченко був виймковим явищем. І якраз тому треба його наслідувати. Писати вірші і робити офорти? Ні, бо то не кожний з нас може. Але треба так, як він, любити свій нарід, вірити в його кращу будучність і працювати для неї». Шагай лежав і слухав, не відзиваючись ані одним словом, що лише тепер від Кашлянову промовив «Здавайтеся, Семаківський, ви програли». Семаківський заперечив рукою «Підождіть, ще не скінчена розмова». А властиво вона трохи збилася з дороги. Я не перечу, що праця потрібна. Але мене доводить до розпуки та страшна несправедливість і невдячність людська. Треба бути сліпими, глухими, треба не мати ані розуму, ані серця, щоб відплачувати так, як житничани відплачують Шагаєві. Він так щиро працював для них, а вони його врішаючий мент хочуть лишити на леду. Ні-ні, це не пропустимо, це гидко. І Симаківський знов заходив по хаті. Так було під Солоницею і під Полтавою, говорив Буцім до себе. Так було вчора, є нині і буде завтра. Прямо руки обпадають чоловікові. Прямо не хочеться жити. І скажіть мені, будь ласка, як тут не бути песимістом? І як не зневіритися в людину? Тисячоліття культурної праці, дев'ятнадцять століть Христової науки і невже ж не покращило на світі. Егоїзм, панування гроша, садизм. Так є, отче добродію, садизм, бо я не можу інакше назвати тієї кривди, яку чоловік чоловікові робить. Куди ми йдемо? І куди зайдемо, панове? Або погриземося, як собаки, або прийдуть якісь китайці чи японці і вигублять нас, як іспанці ацтеків. Це ви... Поважно говорити, пане Семаківський? спитав стривожений отець Лецький. Найповажніше в світі, отче добродію, я чорновид, непоправний чорновид, навіть у так званий поступ не вірю, бо це поступ матеріальний, а не моральний. Не розумію вас. Поступає техніка, а етика стоїть на місці, а властиво тим самим лишається позаду. І побачите, мої панове, що цей контраст доведе колись до катастрофи. Люди поб'ються, покусаються, поріжуть. Симаківський зупинився, петливо споглядаючи то на Шагая, то на Єлецького, але Шагай сів на ліжку і промовив «Не хвилюйтеся, пане Симаківський, бо ще не знати, що зробить тутешня громада». «Як то, що зробить?» «Чи більшість буде за мною, чи за Кирикучкою? А навіть коли би і Кирикучка побідив? Так що ж, піду собі геть, справа скінчена. Підете на друге село, що там наново зачинати?» А щоб ви знали, що де буду, праці не кину. Ну, знаєте, я ще такого непоправного самого дура, як ви, не бачив. А я такого буцім чорновида, як ви, пане Семаківський, а все-таки, гадаю, ми не дуже відбігли від себе. Га! Засміявся Семаківський. Ви не мене далеко відбігли від себе. Кажу вам, що ні. Тільки ви артист, людина нервова яка дуже живо відгукується на кожне враження. А я от такий собі пересічний чоловік, такий буденний робітник, що мусить свої нерви кріпко в руках тримати. А я їм дозволяю гуляти, що? Ні, але вони вас тендітніші від моїх, вразливіші, розумієте мене? Але чорновидом я вас все-таки не вважаю. О, а то чому? А тому, що ви так пильно працюєте для народу. Я для народу? Так, ви. Замість у кількох місяцях скінчити малювання церкви, не паєте над нею два роки, бо хочете, щоб вона була не тільки гарна, але й зрозуміла для тутешніх людей. Я це роблю виключно для мистецтва. Мистецтво само про себе існує. Як то ні? А так, що мусить бути твір і глядач, читач або слухач, і хоч митці творять... То все-таки кожний з майлерів, навіть найбільший відлюдок, числиться зі своїми глядачами, як не теперішніми, то майбутніми. Маляр, котрий малював би образи і палив їх або дер, подібний був би до якоїсь потвори, що свої власні діти жаре. А Подковінський не потяв був свого шалу. В приступі нервового розстрою, а не спалив другої частини своїх мертвих душ – Шагай підніс голос, але ж, пане Семаківський, я про нормальних людей говорю. Нема нормальних артистів. А ви? Я також ненормальний. Так тоді простіть, але нам буде важко порозумітися з собою. Я вам те саме, казав перед хвилиною, притакнув Семаківський. Так, сказали, але нещиро. Ви не можете ненавидіти людей. Не можу. Чому не можу? Докажіть мені, прошу. Бо не були б артистом. «Ах, так! То ви не знаєте артистів. Артист може не любити нікого і нічого, а творити архітвори».